Cânta Evanghelie cea după Matei, capitolul 1. Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar.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 După strămutarea în Babilonie, Honia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiuda a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Isus, ce se cheamă Hristos. Așadar, peste tot de la Avram până la David sunt 14 neamuri, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama lui fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voi să o lase nascuns. Și cugetând el aceasta, iată, îngerul Domnului s-a arătat în vis greind Iosife, fiul lui David. Nu te teme a lua pe Maria logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei chema numele lui Isus, căci el va mântui poporul său de păcate. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice... Iată, fecioara va lua în și va naște fiul și vor chema numele lui Emanuel, care se tălcuiește cu noi este Dumnezeu. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe fiul său celunul născut, căruia i-a pus numele Iisus.